Sekte sekte sözünün lüğəti mənası sakit olmaq və ya dayanmaq deməkdir. İstiłahi mənada isə qariinin qiraət zamanı səsini kəsib nəfəs almadan bir az dayanmasına deyilir. Hafs anəsim, yəni 10 qiraətdən biri, qiraətinə görə Qurani-Kərimdə 4 yerdə sekte edilir. İndi isə gəlin 26-cı dərsi izah edək. Sekte sözü ərəb dilində sakit olmaq nəfəsi dayandırmaq deməkdir, mənaların gəlir. İstilahi mənada isə qarinin qirayət zamanı müəyyən bir işarədə və ya mənanın dəyişməməsi üçün səsi dayandırıb və nəfəs almadan qirayəti davam etdirilməsinə deyilir. Hafs-a nasim görə yəni oxuduğumuz qirayətə görə Quran hikayəmdə dört yerdə səktə edilir. Bunların birincisi Kehf surəsinin birinci ci ayəsi. Kehf surəsi 1 ayə. Oca Rəbbimiz Kehf surəsinin 1-ci belə buyurur. <Susur> Elhamdülillahi ləzî anzələ alə abidihil kitâbə biz birinci ci misalda İvəcə sözünə baxsaq, burada sözün sonunda kiçik bilsin işarəsini taparıq. Və bu da qirayətçinin qirayət zamanı, qirayəti ona hasanlaşdırmaq üçün kiçik bilsin işarəsini burada qoyublar ki, qirayətçi burada nəfəsini dayandırsın və nəfəs almadan ikinci ayə keçsin. Ayəni bir daha oxuyacaq, İvəcə sözünə dayanacaq və nəfəs almadan qayyimə sözünə Kesese. Elhamdülillahi'llezî enzela alâ 'abdihi'l-kitâbe ve lem yec'allehu 'iwâca qayyimen li yunzir rabasen şadîda. 2. Yâsîn Suresi 52. ayet. Həmçinin uca Rəbbimiz Yâsîn Surasının 52-ci bile belə buyurur. Qalū yā veylanā man baʿathanā min marqadinā hāḏā mā waʿada r-raḥmān wa ṣadaqa l-mursalūn sözündə şəkkdə vardır. Yəni burada nəfəs dayandırılır və nəfəs alınmadan Başka bir sözə keçilir. Ayəni bir daha oxuyuram. Qalú yâ vəylenə min mən bəθenə min mərqadina Həzə mə və'dəl rəhmən və sadəqəl mürsəlun Üçüncü, Kiyama Suresinin 27. ayəsi. Hüca Rabbimiz, Kiyama Suresinin 27. ayəsine bələ buyurur. Və qîlə mən rəqı Bir də oqyirəm. Və Ve burada men sözünde sekte vardır. Kişik bir sinle işare olmuştur. Ve burada nefes bir müddet iki saniye veya 3 saniye dayandırılır. Sonra ise başka bir söze keçilir. Dördüncü mutafifin surası on dördüncü aya. Hoca Rabbimiz böyle buyurur. Fikir verin bel sözünün üzerinde sekte vardır, sin vardır ve bu da sektedir qirayətçinin qirayət zamanı nəfəsini bir müddət dayandırması və son, sonra isə qirayəti davam etdirməsində deyilir. Ayəni bir daha oxuyuruq. Kəllə bəl rana alə qlubihim mə kənu yəksibun